Більший бій не був передбачений правилами цього дня, але супротивники виявляли бажання стятися. Пристрасті глядачів досягли критичної межі. Тут уже не йшлося про показовий виступ. Це був бій до остаточної перемоги, до першої крові, бій, що у давні часи називався Божим судом. Навіть маршалів-розпорядників охопив азарт, і вони не переривали двобою. Боротися пішими, та ще й у турнірних обладунках, було непросто. Однак вони виявилися досить зручними, не заважали вільно рухатись, і тому лицарі билися з лютим запалом. Стояв страшний гуркіт, іскри летіли від схрещених лез, грукотіла криця лад. Якоїсь миті Франциск напосівся на Брендона з таким стрімким градом ударів, що практично загнав його в найвіддаленіший кут арени – туди, де були намети лицарів-учасників. Але Брендон, здавалося, в останню хвилину спритно ухилився і різким рухом завдав відповідного удару, розрубавши ремінь, що отримував наплічник збруї Франциска. Ангулем відлетів у бік, його плече заливала кров. Маргарита і Клодія закричали одночасно, вимагаючи від короля, щоб той зупинив бій, поки цей, скажений англієць, не скалічив спадкоємця престолу. Але сама фраза «спадкоємець престолу» налаштувала короля войовниче Він підтримав саффолка. «Заспокойтеся, любі дами», – посміхаючись, сказав Людовик, «ви ж не наполягали на припиненні двобою, поки ваш Франсуа нападав на нашого гостя. Тепер воїни билися так далеко від королівської ложі, що важко було роздивитися, що там відбувається». Раптом галереями глядачів і без того шумними прокотився крик, а маршали почали волати і махати прапорцями, вимагаючи припинення бою. Виявилося, що поки Франциск і Брендон, схрестивши мечі біля самісіньких держав, напирали один на одного, Ангулем раптом відкинув свій невеликий ручний щит і, вихопивши кинджал, ударив Брендона, прагнучи влучити в щілину латного коміра тієї ж миті, ухиляючись, Брендон вибив меч із рук сопротивника, але при цьому втратив і свій. Анголем знову націлився йому в горло кинджалом, і Брендон зробив єдине, що міг, стиснувши руку в латній рукавиці, в кулак, правою рукою, що сили ударив сопротивника, в грати забрала. Сафолк бився, як моряк у портовій таверні. Удар! Ще! Потім Ще! Грати зім'ялися, потім вилетіли убік, і кулак поцілив незахищений отвір під забралом. Франциск упав на арену із залитим кров'ю обличчям. З усіх боків до герцівників бігли розпорядники, але Боніве відганяв їх геть, навіть піднявши один з мочів, замахнувся на них, здивувавши добряче розваживши глядачів. З'явилися зброєності Франциска. Підхопили безпомічного герцога і майже бігцем віднесли його під укриття намету. Юрба все ще голосувала. Боніве, піймавши Брендона за налокітник, щось швидко говорив йому, поки Чарльз не вирвав руку і не пішов у бік королівської трибуни. Глядачі, оговтавшись, що сили аплодували. Англійського герцога Сафолка визнали переможцем турніру. Франциск з'явився в покоях королеви лише за кілька днів. Рука із загіпсованим великим пальцем усе ще висіла через плічнику. Але ні на плечі, ні на обличчі герцога, супереч очікуванням, уже не лишилося жодних слідів каліцтв. «Месіре, ви билися на турнірі не за правилами», – мовила королева. «Визнаю», – знішено відповів він, – і прошу вас, якщо це можливо, помирити мене з мсьє Сафолком. Маргарита Лансонська нічого не розуміла. Бачачи, як друзі Франциска, котрі до цього відкрито ігнорували Брендона, тепер просто підлещувалися до нього. І Монморансі, і Флеранш, і Боніве. І з останнім, здавалося, у Чарльза склалися цілком дружні стосунки – з Франциском же англієць тримався стримано, хоча й прийняв від нього в подарунок розкішний костюм із золотої парчі. Мері ж була в захваті від коханого. Її очі починали сяяти, що не з'являвся герцог Сафолк. Але тепер її рятувало те, що переможець турніру став визнаним улюбленцем французького двору, і не одна тільки мері посміхалася йому. Усі дами фрейлі не домагалися його уваги, фліртували з ним, щебетали. Королеви навіть починали ревнувати. кликала його, і вони подовго розмовляли. Обов'язково прилюдно, на очах у свідків. Придворні куртуазні залицяння не вважалися ганебними. І співвітчизна королеви по праву визнавався її фаворитом – Особливо тепер, коли Франциск, немов соромлячись чогось, відступив у тінь, припиняючи упадати біля Мері, щойно з'являвся герцог Сафолк. "Що ж між вами все-таки сталося?" запитувала Мері Брендона. "Я ж бачу, що Антон зараз надзвичайно люб'язний з тобою". Чарльз не відповідав, посміхаючись і дивлячись на неї так, що вона починала тремтіти. Її охоплювало нестримне бажання усамітнитися. Вони обмінювалися кількома фразами і у півдній мері проходили коридором у бік музичної кімнати, а Брендон навмисно опинявся там. І були пристрасні поцілунки, жагучі пестощі, зізнання, що змушують втрачати глузд. Ці таємні обійми розпалювали обох. Але що їм залишалося? Увесь двір стежив за ними – у Латурнелі постійно було надзвичайно людно, і вони збуджені, тремтячи, мов від пропасниці, змушені були розлучатися. Миря поверталася в кімнату, де співала Анна Болейн, провадила розумні бесіди Маргарита, сиділа за п'яльцями Клодія, розповідав кометні історії Боніве і замислено гортав томик віршів Франциск. Потім вони всі разом вирушали до вечірньої меси. Увесь цей час вона жила, мов у сні, та ось разом із королем з'являвся Брендон, Мері дивилася на Чарльза і йшла з Людовиком. Король тепер часто й подовго засідав у раді, це був його найперший обов'язок, настільки ж важливий, як і подружній, і він бачив, як Мері, жвава, навіть щаслива в оточенні придворних, занепадала духом, щойно вони опинялися у спальні. Так. Вона була покірна, поступлива, але сумна. І така гарна. Безперечно, його юній дружині значно приємніше перебувати у веселому товаристві молодих придворних, де всі ці привабливі чоловіки готові на все, аби тільки домогтися її уваги. Відверто кажучи, Людовику імпонувало те, що вона так захоплюється його дружиною, хоча іноді його і мучили ревнощі. Адже він такий старий, він розумів, це і тому поступово почав припиняти свята, якими спочатку хотів догодити Мері, і які так стомили його самого».